Och vi är tillbaka! Livepodden fortsätter att tuffa på. Vi, det här är ju typ vår hittills längsta serie med utgivna avsnitt typ sen vi startade, vilket jag tycker är väldigt roligt. Du lyssnar på avsnitt 67 av Livepodden. Vi ska idag prata om livet Our Last Year, som jag var på i oktober. Men jag var inte ensam när jag var på Our Last Year. Jag åkte med fantastiska människor. Otroligt trevliga. Bland annat Linnea som tyvärr inte är med mig idag. Men med idag så har vi... Ellie. Och? Anneli. Hej! Hej! Hey. Vi har pratat om att göra det här avsnittet sedan vi vart kastade typ. Och Precis. nu äntligen sitter vi ner hemma hos mig och Anneli och kan återigen prata om Our Last Year. Uh, hur är det med er? Ja, det är rätt bra. Det är... Svår fråga. Ja, det är ju en tung helg. Vi var på begravning igår. Det behöver vi inte mm. prata så mycket om i podden. Men det känns skönt att bryta av det med att prata lite roligheter också. Liksom. Ja, och det är ganska passande att prata just om det här livet med tanke på att det var det sista året i deras liv, de här ja. rollerna. Ja. Så att, det känns ju väldigt passande att göra det just idag- trots att det är en väldigt tung helg. Ja. Så vi har oftast snackat om sorg och begravningar ganska mycket- men nu ska vi prata- i podden om världens undergångsliv istället. Ja. Ja. men och jag tänker att, eller eller du berättar hur är det med dig? Ja men det, det, under omständigheterna är det bra. Uh -huh. det, det är som sagt det är en tung helg men det känns jätteskönt att vara här med er. Det känns skönt att, att hitta liksom, tillbaka till det här liveupplevelsen och prata om och äntligen få, liksom, få slutföra det som vi ändå sa det här vill vi live eller podd om. Ja. Eh, bara snabbt för den som lyssnar vad är our last year? Eller långsamt för den som lyssnar också, funkar också, vi är alltid i världen. Ja, Our Last Year var ett live av Carolina Soltys och Patrik Barlin ja. som utspelar sig det sista året före jordens undergång. Så det är, ja, just precis i en prepper-community. Ja, mm. vad spelar man? Man spelar alla möjliga olika människor som, som eh, träffas och liksom bor i ett par grottor för att de ska kanske överleva om eh, meteoriten eller asteroiden eh, inte, inte träffar jorden. När kometen kommer. Ja, när kometen kommer. Liksom. Så om den träffar jorden så kanske vi överlever i det här grottsystemet. Eh, eller så, så träffar den inte och då överlever vi ändå. Men ja, det är lite folk. Men det var verkligen inte den här post att det är liksom så här prepping och militärer- utan det var liksom ramen- men det är väldigt blandat med folk. Ganska mycket mer- så här existentiella teman- och ganska mycket kultur- och ganska mycket... Vi pratar om livet i- soliga Spanien- mm. och försöker att inte tänka på att det här är sista året- samtidigt som vi tänker ganska mycket på- att det här är sista året. Mm, mm. Prata inte om den rosa elefanten i rummet- <laughs> Nej, det... Ja. Um, Vad spelade ni? Ja, jag spelade Janine. Det här kommer vi kanske in på lite mer. Antingen så är det Janine, uttråkad hemmafru. Alkoholist och ganska trött på sin tonårsdotter som hon inte riktigt tror sig på. Eller så är det Janine, världsberömd publicerad författare. Som inte har någon dotter, för den fick hon aldrig. Utan... Hon är här för att lite undersöka det här livet- som hon skulle kunna få om det hade sett annorlunda. Mm. Det var en superhäftig roll. och Det var jättehäftigt att se dig gestalta den. Otroligt Tack. välskriven också. Ja. Ja, den var jätterolig att spela. Ja, jag spelade då Danny eh, som var 19 tror jag. Eh, som var gift med, med Lucas. Eh, och hade fått eh, ett barn. En fyra och en halv månaders gammal bebis- när den dog- och den hade dött något halvår innan eller liknande. Det var lite oklar timeline. Så att hon gick och sörjde hela tiden, sin lilla, sin lilla pojke. Och jag bar omkring på en liten teddybjörn under stora delar av livet. Och hade även lagt ut en liten body med, med liksom, en gullig text och grejer på sängen. Och var väldigt så här, barnet som sörjde barnet som inte fick leva. Och var samtidigt eftersom Danny då var ganska övertygad om att vi alla skulle dö. Så var hon också lite tacksam över att barnet inte behövde var med om den här katastrofen utan redan var Och det var också lite oklart hur barnet hade dött. Och jag spelade Jonathan Baker, den, eller, men, den lokala terapeuten. Som var skriven som ganska manipulativ. Det lyckades jag aldrig riktigt spela ut ordentligt. För ja, det är så svårt att spela teman som är så Hårt kopplade till en själv. Nej, jag um, är um, inte så manipulativ hoppas jag. Uh, nej, men och jag. Uh, och han hade en fru som hade minnesförlust uh, och inte kom ihåg vem hon var. Och jag brottades mycket med, eller, uh, med. Vem är hon? Vem är jag? Vad är det som händer? Kommer jorden gå under? Nu ska vi alla vara glada, men vi kan inte vara glada. Typ. Och det var väl ganska mycket vad livet var- att så här, typ, folk försökte vara- rollerna försökte vara glada- och fira födelsedagar- och göra roliga grejer- um, men det gick så där oftast. Ja. Ja, fast ja. Samtidigt så tyckte jag- och det som förvånade mig mest med det, det- knyter väl an till liksom, när man pratar om- livet och döden i allmänhet här- att det var ändå ganska fin stämning- i slutet. Det var nog mera skratt än vad det var det. över att jorden kommer att gå under- jag talar för dig själv. Mm. Jag tog ju med mig ett, ett av vapnena och en pistol upp på kullen där vi skulle möta vår undergång. Och, bara, och om den inte kommer så kommer jag att unlive myself. För att det var, liksom, det var så jäkla tungt och så, så svårt. Mm. Mm. Jag skålade i champagne med min, med min älskare och sa Happy New Year, darling. Wow. Ja, och det var en ganska fin... Slutscen. Kan man prata om den utan att spoila livet för mycket? Eller, för, för vi vet ju egentligen inte om kometen slog ner eller Nej, inte. Nej, jag typ. tror vi kan det. För jag, tror att, ja. jag får med att det var ganska uttalat i informationen från början- att livet slutar den sista solnedgången- innan kometen förmodat slår ner. Ja. Mm. Med nerräkning. Men... Vi kommer aldrig få så höret på vad som hände efter den. Och det är lite med flit i besideen. Mm. Ja, men, men vi stod där på ett berg i Andalusien och solen går ner bakom ett annat sakta sakta. I bakgrunden spelas José González eh, Heartbeat. Just va? det, ja. Eh, och alla tittar på när solen sakta ner, sänker sig lite, lite lägre. José sjunger fint. Och sen var livet slut. Det var antagligen ett av mina mest magiska live-slut mm. jag upplevt. Ja, absolut. Ja, det var väldigt, väldigt kraftfullt. Och, ja. och läskigt, jobbigt ja. på ett sätt. Ja, men det, här, det är ju den här stora ovissheten på något sätt. Men en sak som jag tycker är spännande just live-slut är ju att... Det är väl den här grejen att man på något sätt vet att det vi räknar ner till är... Vi kommer gå off. Mm. Men det var lite intressant att också... Alltså att på något sätt sluta rollernas historia... Både för dem och för oss på samma gång. Ja. Om det make a chance. För att annars är det ju liksom... Min roll kommer fortsätta. Hennes story kommer fortsätta. Så att mm. även om jag går off och lämnar henne här... Så kommer det här bara fortsätta. Hon har planer. Hon har Oskar, planer. Ja. Nu vet den här grejen. Ja, det låter skitbra. Det gör vi på söndag eftermiddag. Ja. eftersom vi vet att livet brutet för tolv. Så man kan göra alla möjliga planer. Men att på något sätt att inte veta vad som händer med min roll efter att jag glömmer henne. För att det här är den sista solnedgången och sen får vi se. Mm. Tyckte jag var ganska intressant. Ja, det var väldigt häftigt. Det var väldigt häftigt med ett sådant definitivt slut. Mm. Oavsett vad som hände så skulle ju deras liv... Alltså om, om kometen slog ner och de överlevde så skulle ju deras liv vara extremt mycket annorlunda- Äh, än vad den var hittills. Liksom. Så att, oavsett så... Deras liv som de hade sett ut tills nu- var ju slut. Mm. Oavsett vad som hände. Eller om, om Danny tog livet av sig eller inte. Eller om... Ja. om inte allt bara var en hoax. Och det får vi ja. inte heller veta. Nej, men det får, det får vi inte heller veta. Nej, men, och, men... Det var väldigt definitivt- på ett väldigt magiskt sätt. Ett, men, ja... Mm. Äh, men har ni gjort en förut den här grejen att man spelar pre-apokalypsen? Det handlar ju inte om att vi lever efter jordens undergång. Utan det handlar ju specifikt om det här året före. Nej, jag tror inte jag, jag minns inte. Men jag, jag kan inte komma ihåg Nej. att jag har spelat den storyn förut. Nej. Och det var den som lockade mig för att den var så spännande. Samma här. Jag, jag hörde talas om det här livet inför den första omgången, Eller, och den skulle vara 2020 har jag för mig, men någonting i världsläget hände som gjorde att folk hostade på varandra istället, så det var ju inget då. Men samma dag som jag läste om det här livet i någon Facebookgrupp så hittade jag låten If the World Was Ending, som jag nu inte kommer ihåg, vem som men jag länkar till den i avsnittsbeskrivningen, som typ handlar om ja men vi hade en kort fling du och jag men och vi är inte längre men om jorden gick under så men, skulle vi nog ändå men, så här: if the world was ending you'd come over right det um... låter som hela setupen för mitt live Ja. ja. och, och, och den, den låten lyssnade jag ganska mycket på men, på resan dit och resan dit återkommer vi till men, och i men, förberedelsen när jag typ, så här, typ satt på dressman och panikköpte Hawaii-skjortor till min roll och menar, den låten följde mig ganska mycket under hela processen av att mm. förbereda mig och sen till slut åka på, den här, på det här livet. Eh, och vad... Ja, jag vet inte. Det har varit något magiskt i det. Yeah. Eh, synergieffekt. Häftigt. Mm. Ja, jag, det som lockade mig väldigt mycket med det här livet var tidshoppen. Mm. Eh, för det har vi inte... Vi har nämnt det lite. att Livet utspelade sig året innan kometen slår ner. Eh, och... Där i finns det... Äh, äh, första kvällen, hur var det? Uh, nu inte jag men första kvällen spelar vi precis ett år innan. Just det. Och det den spelar vi i realtid. Det, det är en bröllopsfest. Uh, och sen från att vi... Så går vi och lägger oss. Vi fortfarande i helt vanlig dietisk tid. Så att en timme ingame är en timme off-game. Men sen från att vi vaknade på morgonen så hade vi mm. ungefär en dag... När vi spelade hela det kommande året. Så att ungefär varje timme så blev det nästa månad. Runt lunch var det julafton. Ja. Mm. Eh, någon på eftermiddagen fyllde min tonåring 18. Och sen framåt kvällen har jag för mig att vi gick tillbaka in i den sista kvällen innan den sista dagen. Ja, men det var typ en tolv timmars period mm. där varje månad... Eller, ja, men, ja, alltså så. Mm. Eh, och det funkade skitbra, ja. jag upplevde jag. Ja. Alltså, ja. Jo men verkligen, att få göra de här små liksom, nedslagen i mitt år. Mm. Ja och sen så hade de också en, en sån här lystavla, jag vet inte vad de kallar för någonting, där vi skrev liksom, eh, månadsnamnet mm. och bytte det liksom en ja. gång i timmen så att folk kunde liksom en bakgrunds... Ja, det kommer uppfattning. ut som bara, oj det är november redan. Ja men precis, så att vi, så att vi vet ungefär vilken månad det var. Men, men det gjorde inte så mycket, det spelade inte så stor roll. Och, det spelade, och vi, vi pratade lite om det nu precis innan, vad vi skulle ta upp för någonting. Mm. Och då sa vi att, um, delvis det tar vi i podden, och det gör jag nu. <laughs> uh, att det spelade inte så stor roll vilken månad just din roll var i när den interagerade med min roll. Nej. För vi var ändå i samma... Liksom, Mm. Och det var det som var det viktiga. Och det var inte så viktigt heller i vilken variant av sanning som vi spelade. För vi mötte varandra där vi var just då och hade små ögonblickscener. Mm. Och varje sån här liten ögonblickscen blev så otroligt viktig på ett annat sätt liksom, än den övergrip, Alltså den övergripande story-arken var ju också viktig som den brukar vara för mig på live. Men, men just de här ögonblicken jag fick, för att de var så det här händer... Det här var en viktig del, saste och det var det också, mm. I, i min rollresa under ett år. Och då slår jag ner och tittar på, aha, men det här jobbiga samtalet som Danny, som jag spelade, hade med, med terapeuten, som du spelade, Samuel. Mm. Det, det var en viktig grej under det här året. Och då slår vi ner och tittar på det. Och det var så häftigt. Ja, verkligen. Jag tänker att det där kan ju ibland bli en grej som känns lite orealistisk på många liksom, typ helglive eller liknande. Att man vill hinna med så mycket drama. Så på de här två dagarna så har vi hunnit träffa varandra, bli jättekära, ha ett stort gräl, göra slut, upptäcka att vi är gravida, bli ihop igen, göra slut ännu mer dramatiskt och, och någon hinner lönemörda någon och det hinner bli satskupp. Mm. Alltså den sortens liksom maximala drama. Mm. Och här blev det väl just den här... att det här är grejer som har hänt över ett år... att det var ett rätt skönt sätt att... Alltså, det blir inte så mycket dödtid för att på något sätt... mellan de här två scenerna... med en timme som en här rum... kan vi vara på rätt olika ställen... för det har gått ett par månader. Mm. Så att det gör ingenting att jag har ett stort grej... med min dotter och sen blir sams ganska fort. För det vi har ändå varit... det har ändå varit dålig stämning mellan oss ganska länge. Ja, precis. Och jag fick göra slut... och jag fick bli tillsammans... och jag fick liksom mm. allt där. eller min roll gjorde i det... Mm. Och det var precis det jag behövde. Och live-designen- tvingade oss- till att låta det här saker hända- utan att det blev orealistiskt. Vilket var väldigt magiskt. Mm. Ja, men, och samtidigt så- alltså, ja, men jag håller med. Men också för en sak jag var lite orolig för- var väl att det skulle känna så här typ- nu har jag suttit och såsat med frukosten- och så är det som att jag har ätit frukost i två månader. <laughs> så här, det är redan april, varför sitter jag kvar och dricker kaffe? Men att nej, det är inte så vi ska tänka- utan just det här liksom nedslagstänkandet- tyckte jag funkade väldigt bra. Mm. Ja, men, och hela, ja, men, vi hade ett stort gräl. Nu har vi inte sett på 20 minuter. Har, vi kan spela vidare på det- för att det har gått flera månader. Mm. Uh, typ. Alltså, ja. det? Ja. Tänker att man gör det där mycket i blackbox-scenarier. Mm. Där känns det som att man är mycket van vid den formen. Att vi spelar ett gäng olika scener- som alla är nedslagen längre i en historia. Men att göra den så pass liksom sömlös- och 360- var ganska nytt för mig. Men jag tyckte att det funkade väldigt bra. Mm. Jag vill jättegärna använda mm. den här tekniken igen. Alltså jag har ju haft liknande- nu går det någon vecka- eller nu går några månader liksom in -game tid Lite oklart. Eller att jag har gjort det mellan- Olika akter eller liknande, det har jag spelat. Men inte ett helt år och inte på det här sömlösa sättet innan. Nej. Och den tekniken tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Men jag tror att det hängde ihop med en annan feature som jag undrade innan det här livet. Hur tusen ska det här gå? Att jamen, de pratar om det som postmodernism som är ett av teman. Att det är lite oklart vad som faktiskt är sant. För att läsa man rollerna så är det på ganska många ställen... Ganska motsägelsefulla saker, att du minns den här scenen på det här sättet och jag minns den på det här sättet och jag har träffat en annan version av dig. Och det här är ju sånt som ibland kan kännas som typ dålig writing och att vi måste sätta oss och reda ut, men hur var det egentligen? Men här var det tvärtom, att det här är en feature, det är fullständigt medvetet. Mm. I mitt fall var det ju det ganska extremt eftersom jag då spelar en roll som är som typ existerar på två tidslinjer samtidigt. Så hela den här rollen består av... Om man tittar på karaktärsarket så är det liksom två spalter. den ena som förklarar den ena genin, Den andra som förklarar den andra genin Som för nästan 20 år sedan stod på en tågstation. Och blev fria till av sin pojkvän på college. Och antingen tackade jag och blev military housewife. Eller tackade nej och så småningom blev en världsbrönt Och de här två följer liksom varandra. Så att när jag kommer till livet finns det ju många som känner... Hemmafrun Janine. Men också en hel del som har läst författaren genins böcker. Så att båda versionerna blir liksom uppspelade av andra människor på livet. Och det, det var konstigt. Men det funkade. För vi var så inkörda allihopa på att många grejer här märkade inte Och det, är, det ingår. Mm, mm. Precis som att det ingår att vi vet inte vad som faktiskt hände efteråt. Det var inte det som var det viktiga. Nej. Det finns massa teorier, men vilken meningskapande historia blir den som du håller fast vid? Mm. Jag tänker mig att en stor del av livepoddens lyssnare hör det här och tänker Prötto! <laughs> <laughs> Vad <Yep>. um, <laughs> det är vi Eller jag är ja. det. Ja, och, och det får man väl säga. Det var ju det här också. Uh, live kan vara olika so andra saker mm. än springer runt och skjuter pil i skogen. För det var inte det här. Uh, det var... Men, utan tvekan, det, det mest pretto-livet jag har varit på. Alltså, och det skötte sig, men, det gjorde det snyggt. Det var, det var väldigt få saker som kändes överflödiga, mm. som, men, eh, som inte fanns ett syfte för, upplever jag. Utan det var väldigt så här, det var mycket grejer, det var, men de var välvalda och men, placerade där för att de skulle funka. Inte för att men, det vore kul att prova Nej, men live designen stödjer historien man vill berätta. Ja. Men det finns en ganska genomtänkt, vad är det för historia vi vill berätta? Absolut. Och det, det är precis som du säger. Det här var välvalt, Och ja, det var och Det är Nordic mm. ja. Det här var väldigt, väldigt prätt och ja. Larp. Det är inte det mest pretto jag har varit på, fast jag är ju ändå pretto-livare. Så att det är ja, den epiteten jag väl tar på mig ja. och, och helt enkelt stå för att det är det jag gör. Ja, men jag tänker ändå att det inte var... Alltså... En del av LivePodens lyssnare som, som tänker och nog också tänker att pretto är lika med en slags Live Och ah. där vill jag nog ändå understryka att det inte handlade särskilt mycket om att rulla i och gråta. Det var delar av det här livet som var rätt jobbiga, men överlag var det alltså... Det var inte det type 2 jag hade type 1-funn i av det livet. Jag tyckte att det var, det var roligt. Mm. Det, var, det fanns väldigt mycket så här livsbejakande i det, så att, Visst, det var en. Jag tänker, det ser det som att du hade lite mer misär live än vad jag hade. Ja, det hade jag ju. Men, men då var det ju liksom det här barnet som hade dött precis mm. innan. Och det, det, det var ju verkligen Type 2 fan stora delar. Och Jag liksom inleder livet med att börja gråta och väldigt starkt liksom in, i de loppet av en 20 minuter och bara hopp. Ja, då vet jag vart det här livet kommer att gå någonstans. Men, men det var ändå. Det var häftigt att få uppleva sorg i en roll. Eh, där jag, för jag tänkte också på det innan. Hur ska jag orka vara ledsen under hela livet? Mm. Hur kommer det att te sig? För det är inte så roligt heller för mig. Nej. Och hur ska jag aldrig få skratta under livet? Men eftersom det gick ett år ingame så kunde jag ändå känna att jag kan få skratta här och här kan ni få vara och, dum och ta droger. Och här kan ni göra slut. Och här kan ni liksom... göra massvis av dumma saker som jag inte hade kunnat göra på en vanlig helg. Och hela den mekaniken gjorde ju att, att det fanns liksom en, ett sätt att inte bara misärlajva. Nej, jag inser för sig att på samma, på samma sätt du började gråta direkt in när vi kom in. Jag, jag drällde runt med ett glas alkoholfritt övin i handen, största delen av det här livet och var småtipsig och startade dumma missförstånd och konflikter med folk. Fantastiskt, ja. <laughs> Ja, det var väldigt bra inrollningsmekanism faktiskt. Den här, jag spelar den här alkoholiserade hemmafrun och jag trodde inte att det skulle vara så starkt rent fysiskt den här. Jag insåg att jag ska nog inte hålla på att dricka så mycket sprit i här livet för att jag off-game kan inte hänga med i tempo. Men jag hade mitt lilla glas med alkoholfritt vin som jag kunde runt och smuttade på. att Man märkte att typ, ja, men så fort jag har det i handen så kommer jag direkt in i jag är småfull. Och känner mig lite förfördelad och lite förtryckt. Och tycker att du är dum och nu ska jag tala om det för dig. Typ. Någonting som var lite misär... Alltså för, vi har snuddat lite vidare tidigare i avsnittet. Att vad heter det? vi var i Spanien och spelade det här. Mm -hmm. yep. och jag tror att det var en hård lärdom vid vad som krävdes att leva i Spanien. Ja. <laughs> alltså. <laughs> På flera sätt... Ja, men för, för det gick resan dit Mycket gick bra, mycket gick mindre bra mm, Det var strappatser Det var strappatser Vill du berätta om någon strapats? Oj, oj, oj, Nu ska vi se, var ska vi börja? Nej men vi kommer till Malaga Ja vi flög ner. Um, så att Det var väl nästan den här dygn vi höll på att resa Innan vi faktiskt kom till livet Ja, någonstans oh, var en, Typ mer ja. Jag minns som att jag tog mig till Arlanda ganska tidigt på, ja. Äh, ja, men, och sen var vi framme ja men typ efter två dagar efter mm. äh, vi kan ju börja med bara att försöka navigera sig på, ett flyg, på en flygplats i ett främmande land och försöka hitta ja. mataffär och ramla in på någon stor köpsgrossist. Ah, där vi inte får handla egentligen, så vi skapade liveföreningar och företaget Live och Lur <laughs> lite spontant eh, och skrev under något dokument på spanska som jag ingen aning om eh, för att vi skulle få handla där. Och det var ju himla bra, för det var så att vi kunde köpa sprit och oliver. Ja. Ja, för vi ramlade in på ja, men Spaniens svar på Axfood. Och det här upptäckte vi när vi skulle betala. Och de mm. bara, du, du kan bara köpa grejer här om du är ett företag typ. Mm. Men som tur var var Spanien ganska snälla med oss. Och bara lät oss, eller ja, lät dig skriva på ett papper. Ja, mm. ja jag fick gå till kundtjänsten och bara, ja men vi, vi har det här. lur. <coughs> <coughs> <Ja. coughs> det här är ju vansinnigt. ja. Nej men, sen så hade vi en meetup i Malaga. Man skulle åka in och träffa en massa livare. Och vi börjar med, vi sitter på den här restaurangen, kom hit. Och det finns fyra restauranger som heter samma sak. Och det är svin mycket folk. Och ingen riktigt hittar. Så vi tappar bort oss till höger och vänster. Och... Ja, och, var... vi är, och vi vet inte vart folk är. Och det är dyrt och trångt och ja. svårt. Och väldigt, väldigt kul att träffa alla förstås. Ja. Och väldigt mycket nerver innan liksom, kommer det här att funka. Men var det morötter ni fick? Det var en rätt som skulle vara någon slags varmrött- och sen var typ fyra morötter på ja, ja. ja, en absolut. Vi, vi trodde vi beställde mat, vi beställde tapas. Eller hur kändes det som? väldigt mycket. Mm. Mm. Och det enda som fanns vegetariska på menyn- var då eh, morötter- så att jag beställde in en tallrik med morötter och fick fyra morötter och bara... Och inga stora, nej. rediga svenska flashback morötter utan du, ja, du vill ha spröda vårgrejerna som man odlar själv. Ja, precis. Och resten var kött och bara, ja, nej. Nej, nej men det är, det är så här. Jajamän, jag kommer att leva på oliver. ja. Och jag trodde ändå inte att vi hade mest strappat just i Mallega. Det var ju någon medspelare vid bordet- som hade blivit av med sin just till och försökte få oss att ta med honom i vår bil till liveområdet. Och vi sa, nja, vi får se. Vi ska nog kolla bilen först. Det var vi ganska klada att vi gjorde. För där kommer ju nästa stora grej. Alltså, en lärdom. För mig var det ju... Jag har livet utomlands förut, men aldrig så långt borta. Och jag tänkte... Det här kan ju inte bli... Eller det, det måste ju bli jävligt coolt för att det, det är ju mycket pengar vi investerar i ett live. Och det gjorde mig nervös. Men jag ville också verkligen testa det här med att live var långt borta. Ja. Det var en av mina stora anledningar varför jag åkte på Live. Delvis så, mm. så trodde jag på storyn, men delvis så var det liksom det. Ja. Eh, och vi gjorde ju ett Google Docs-dokument innan och skrev liksom i detalj. Och så här, vi måste boka hotell, vi måste boka det här. För att vi måste sova natten innan, vi kommer inte hinna till liveområdet annars. Och, och det var liksom en väldigt så här grej... Eh, och när vi väl kommer dit så tänker vi att ja ah, men eh, okej, okay, hyrbil det är ju det enda liksom, rimliga. Eh, så att jag bokar den billigaste hyrbilen eh, missade dessutom att boka den under hela livet utan boka den under halva. Eh, och fick liksom, världens panik när jag stod och sa nej men vi kommer inte lämna tillbaka den här dagen vi kommer lämna tillbaka den här dagen. Och bara, eh, okej. Okay, eh, och då har jag då skrivit in fel. Och det var, det var total kaos. Och så fick vi ju världens minsta bil. Den var pytteliten. Ja. Ah. Så liten att det inte hade ett mellansätt i baksätet. Ah. Mm. Bagagelukan fick plats med två mjölkpaket. Ah. Konstigt nog nästan våra packningar. Ah. En storhandel hade varit svårt i den bilen. Och det var ju också det vi gjorde, för vi handlade ju jättemycket alkoholfri vin och sprit en del och ganska mycket oliver. Jättemycket oliver. Ja, jättemycket oliver. Och, och på det här Axfood, ja. som inte var Axfood. Okej, okay, alltså det vart lite teknikstrul där um, Vad heter det, vi, inspelningen avbröts och sen behövde vi fibbla lite med programmeringen och så här. Men nu är vi tillbaka Så ja, det är sällan vi gör tidshopp och tar pauser i livepodden Men nu fick det bli ett den här gången Det passar på det här livet Ja men typ, ja <laughs> uh, Nu, en månad senare Ja <laughs> um, vi, eh, vi var iväg och pr vi skulle, vi pratade om att vi hade nått fram till bilen och så skulle vi ladda den. Vad hände i, med bilen? Kan vi hoppa tillbaka till det? Ja. Absolut. Ja, först och främst så tog det ju mer än en timme att hämta ut bilen. Vilket vi inte hade räknat med i vårt tidsschema. Mm. Så det kan man ju veta att om man, om man hyr bil i i Malaga eller i Spanien så ska man räkna med minst en timme på att bara stå i en kö eh, som var kanske fem personer lång för att hämta ut ja, bilen. Ja, det var eh, inte så kul och jättostressad och bara. Men, och vi hade ju tillräckligt egentligen med tid för att ta oss iväg till till området. Men det jag inte hade räknat med var att Google Maps uh, hade räknat med att vi hade en stor jeep som klarade av alla kullar och backar och berg. Mm. Ja, man kan ju tänka att vi hade vetat att i Andalusien är det berg, men det hade vi lite missat att det var så mycket berg. Ja, vi hade nog inte tänkt så långt. Ingen av oss faktiskt hade tänkt så långt. Nej. Och ingen av oss hade tänkt så långt att den billigaste bilen antagligen inte klarar backar. Det är så Fiat som är till för att köra i stadstrafik. Ja. ja, lätt att parkera skulle jag bedöka. Kanske den bilen är. Men in, ja, in, ja. Ja. Och, och jag var den enda med med men Men det var ju inte heller något större problem. Liksom. Vi hade tillräckligt mycket kodis och jättegott sällskap i bilen. Ja. Men det har varit väldigt trångt. Vi hade ju då handlat på den här, inte Axfood men, men liknande affär- med live och lur Och sen så skulle vi då placka in ett flak med öl Och massvis med alkoholfri vin Och jättemycket oliver i den här lilla lilla bilen Tillsammans med all vår packning oh. Och vi, när vi bokade bilen så var vi tre personer Och sen så kom en till, Linné Och hon var ju jättevälkommen Och vi var väldigt, väldigt glada att vi inte sa ja till en till oh. Gud, oh. Jag, För det hade aldrig fungerat Det hade inte fått plats för, för det som hände var ju att det var eh, packning upp till hakan i baksätet mm. Mm. Och, och samma egentligen på passagerarsätet bredvid mig sådär så att jag var bara, nu måste vinkla så att jag ser backspegeln. <laughs> och sen så kör vi från Malaga och ska upp genom de här bergen och väg. Uh, jo, och det gick inte vi, vi allihopa Sa varje backe, ja Och så får vi putta mm. Och så, liksom, så satt vi och knuffade bilen inuti Trots att jag vet att det inte hjälper Men det kändes ja. lite bättre just Vi körde då. sig 40 på ja. motorvägen Jag ska ju säga, vi stannade inte bilen gick ut och puttade utan vi mentalt ja. puttade upp ja. mm. Så vi var ja, sant. två timmar sena ja. uh, Sånt. Två, tre timmar senare. Och då, då käkade vi på vägen För att vi var tvungna, för att vi var så sena Um, och det, det, då kastade vi oss i maten Och uh, tog med oss hälften För att vi liksom, vi har inte tid med det här uh, På något ställe jättelångt borta Och som också var väldigt märklig mat uh. Men det, det är ju en helt egen historia Ta med dig mat i lärdomen uh, Räkna inte med att det finns någon på vägen För det finns antagligen inte i bergen i Andalusien Det märkte vi också Ja, det var en svår resa Ja. ja, du gjorde ett sånt jävla bra jobb som körde. Det är sjukt. <laughs> men Tack. Men ja. Jag tyckte det var så fint när vi var på väg tillbaka också. Konstaterade att lite så här, oavsett vad vi tänkte om livet. För vi hade ju ganska olika live så här. Att bara den här grejen att det blev liksom en minisemester. Att så här, få hänga med er och flyga och åka den här, den här bilresan. Alltså allt det blev ju... En upplevelse i sig. Ja. Verkligen, och att vi trots alla knäppa saker så lyckas vi få ihop den här resan och, och vårt Google Docs blev väldigt ingående och tog inte riktigt, vi gjorde ju ett Google Docs innan där vi liksom skrev upp hela resan och alla stegen som vi behövde göra med hotellrum och bil och, och flygresa och alltihopa, och det var liksom vilken ja. tar vi och allt det här Och vi var ganska genomtänkt, det var väldigt väldigt bra Men vi tänkte ju inte på bergen Nej. Så tänk på bergen, tänk på bergen. Vi turde också om att ha lite för mycket ADHD för att hänga med i hur det här Funkar just nu Absolut <skrutter> <skrutter> absolut. Då snuddar vi lite vid Nästa del Av det här avsnittet Våra egna upplevelser Ja för vi hade ganska olika upplevelser Av det här livet uh, Vem vill börja? Uh, uh. Elli, vad tyckte du om livet? Jag tyckte det var jättebra Trots att jag fick ett misär live Och nästan grät uh, ja, Stora delar under livet så, uh. så hade jag ju ett väldigt väldigt bra live Men det är också Och jag var väldigt väldigt nervös innan Och det sa jag till er också mm. För att jag inte hade spelat med min motspelare mm. Och jag aldrig, aldrig hade aldrig träffat honom förut vi fick en fin connection online men det där vet man inte om det stämmer och, och han är fransman ska jag säga och jag visste inte om vi hade samma live kultur och samma spelstil för att allting bygger ju på att man har en bra partner när jag skulle spela gift och ha en väldigt nära relation. Hela mitt live hängde på att den här relationen fungerar och det gjorde den så jag hade ett väldigt bra live. Skönt. Mm. Nej men jag hade väl lite blandat där. För jag hade ju jag var åtminstone en man och en älskare som jag inte hade träffat innan eller kände alls. Och det funkade. Jag tyckte det var ett otroligt bra och välskrivet live. Så jag tyckte att jag hade också ett väldigt bra live. Men just den här... Det var lite roligt med de här utmaningarna i typ hur kommunicerar vi, hur funkar det, vad vill vi göra här. Så jag var också ganska nervös. Men det gick fint. Jag var dock ännu mer nervös för... Jag ska spela två personer, samma rent person samtidigt. Mm. Hur tusen ska det gå? Det gick väldigt bra. Ja, och jag var väl typ mest nervös av alla i hela världen. Och hade ett ganska dåligt live. Som vanligt mm. när man har ett ganska dåligt live så är det väldigt sällan livets fel. Och det var det inte den här gången också. Så jag vill bara öppna mig och säga det. Jag, det var inte... Någons fel mer än mitt att jag hade ett dåligt live. Men jag hade ett så fruktansvärt dåligt live. Jag ville på att typ sluta live. Mm. Um, för att ja. Um, men Jag spelade Jonathan Baker, terapeut, um, och min fru hade, vad heter, det, minnesförlust, och det var väl henne som du hade tänkt att jag skulle spela mest med. Men sen skulle jag också springa och terape runt på compounden och ha det trevligt. Och jag har något litet så här försnack med hon som ska spela min fru eller min flickvän eller vad det var, och vad, om vad vi förväntar oss av olika saker och vad vi kan hoppas. Och, så här. och hade det varit ganska tydligt med att ja, men så här, det är vissa saker jag inte känner att jag vill spela på. Bland annat så var det en gravidplott som hon var väldigt taggad på men jag var väldigt otaggad på att gå runt och gulla med en dock. Ett, grunt, ett, ett, ett plastbarn liksom, och så nej, kan vi inte göra det och lite sådana saker och mycket, hon och jag vi, vi drog inte jämt, vi hade helt olika uppfattningar om vad det här livet skulle vara och vad vi skulle få ut av det och vad vi hoppades av varandra på nivån att det helt förstörde mitt live mm. jag så Första kvällen där på Bröllopet, då har jag ganska bra spel, men jag är helt slut. För vi har rest i över 24 timmar och haft det krångligt och bråkigt med bil och grejer. Um, och jag bara säger, nej, men jag orkar inte, jag går och lägger mig. Så jag säger godnatt till jag folk, och sen går jag och lägger mig ganska tidigt. För att mm. säga, typ, ah, ja, men det är, det är morgondagen som är den viktiga live-dagen. Det är bra om jag har utvilat tills dess. Um, och jag går och lägger mig, jag somnar, jag har. Samma vecka som vi är på det här har jag slutat med mina ångestdämpande. Vilket i efterhand var dumt. Men jag var ganska taggad på att sluta med mina ångestdämpande. Så jag hade liksom omfamnat det här ganska väl. Men jag vaknar upp med jättemycket ångest. Och den här stressen av att resa har inte släppt mig. Nu, hoppa in. För nu inser jag, ja. det, det, det känns lite som att jag monologar här. Och det är inte riktigt helt meningen. Men, men jag tycker att det här är viktigt att få höra ja. din upplevelse. Ja, men... Vi är väldigt sällan kritiska i livepodden Men det här, är, amen, och det här är väl jag som är lite kritisk Men Det första som händer mig när jag vaknar På lördagen och går ut för att Möta världen, det är att hon som spelar min flickvän Kommer fram och anklagar mig hon, Var var du igår? Jag behövde ju dig, du gick och la dig Och det resulterade i att jag knullade En annan man och det är hundra procent ditt fel Drama Ja um, yeah. Och jag har ångest upp till öronen och vet riktigt inte vad jag ska göra. Jag har inte levat sedan långt innan pandemin. Jag är obekväm och rädd. Jag är ett nytt land och jag allt är alltid på engelska och inget liksom jävar. Så jag. Försöker möta... Hade jag varit smart hade jag sagt Alltså, du, vad håller du på med? Off, vi kan inte, du kan inte starta dagen så här Jag vill minnas att vi pratade om slow escalation Sist vi poddade Ja, mm. ja men precis <laughs> um, Och det hade varit smart Men det var inte det jag gjorde utan Jag ja, men så ja, och har sabbat den här spelarens uh, live Jag ja, men försöker lappa ihop det med min karaktär Och lösa det Och så här um, men det hela resulterar att jag typ äter två tuggar av en macka Och sen är jag så slut att jag går och lägger mig igen oh. Och sen sover jag ett tag Vaknar, går upp Försöker komma ut i live Och då är hon tillbaka och, ja, men, så här, Jag möts av kritik igen Var har du varit? Ja. Men jag, ja, men jag tänker någonstans att Det här känns som att den viktiga grejen ändå, Om vi ska köra den här lite allmängiltiga ja. att, Alltså det här är ju en svår grej Med internationella ja. live tycker ja. jag också. Det blir inte en det inte så här, Nej, men, och, gud. Vad, vad var hon och vad, vad ni har dålig Nej, ni, men Det här funkar inte för att ni har olika förväntningar. Ja, vi hade helt olika förväntningar. Och det, det, jag vill understryka, jag anklagar in, henne väldigt lite för... Jag, hon var inte en dålig liveare. Hon kom från en annan livekultur som gjorde andra grejer. Jag kom från en annan livekultur som gjorde andra grejer. Jag hade också jättemycket mm. ångest och var inte på rätt ställe. Um, så det är verk, verkligen inte hennes fel att jag hade dåligt live, men hon vart liksom katalysatorn för mm. eller hon var problemet eller vad man ska säga, alltså men ganska det akuta problemet som går ja. framför näsan liksom. Ja, men precis. Jag tänker just det där blir, väl alltså jag tänker när man pratar ju så här med kalibrering och sånt att ångest i sig. Är lite av en bitch ja. Jag tänker att det är ganska många som har haft skarp ångest under live. Ja, mm. Jo gud men absolut. Ja. Man kan säga jättemycket in den om hur bra jag ska vara På att gå off-game och kalibrera och prata om saker Och sen ja. har man så här panikångest ut genom öronen Och det är inte riktigt läge Nej, nej, absolut Och, och jag kan också säga att alltså det jag brukar säga om När jag sitter i offrummet och försöker guida folk Till att komma mer in live och när de liksom, Jag kan vara en, typ en safety-funktion på live På vissa gånger Och de kommer in och säger att ja, men jag har ont i magen Eller jag har ångest eller jag har ont i huvudet eller vad som man säger. då brukar jag säga, men använd det i roll. Ja. Fast just ångest är ju jättesvårt att använda i roll på ett, på ett pedagogiskt sätt, ja. Framförallt när du inte har fått höra det utan någon. Och, ja. och att, att komma på det här själv, det gör man inte. Eller jag gör inte det åtminstone. Nej, nej men och, och det är svårt. Det är svårt ja. att ja, men, så jag hade jättestora problem med det och ja, men, kom inte riktigt. Jag kom aldrig ordentligt in i roll, jag lyckades aldrig spela någonting. Under för så fort jag försökte ta mig ur min lilla grotta, både metaforiskt och bokstavligt, så möttes jag av han situationer som bara hade blivit värre. Liksom. Mm. Um... Det tycker jag är också, visst det är en live kulturkrock, absolut, men det är också problematiskt att anklaga någon för vad var du när du tog hand om dina off Problem, så, ja. Eller när du, så här, du sover eller äter eller, eller går på toa. Så här, det måste du få göra utan att bli anklagad för ingangrejer. Ja. Eh, eller, eller åtminstone att vi har, vi har kommit överens om att det är det som händer. Mm. Att, och slow escalation är ju en jätteviktig... Alltså att man, man inte kastar så här, jag är gravid, ja. det är ditt barn, bla bla bla. Utan att så här, ja du... Det, det hände en grej och, och det här, jag vet inte vad stickan säger, men oj oj oj. Mm. Att, liksom att lösa det lite långsamt. För att när du kastar en överraskning på någon i, i ansiktet, gärna någon som ja. är nyvaken och inte är till frukosten, så får du inte en ingame reaktion, du får en off-game-reaktion. ja för att roll, personen har inte kommit, kommit tillräckligt långt in i roll. Personen har inte liksom fastnat i det. Och det är mycket möjligt att det här är en livekultursgrej- men jag, jag tycker att det här är så allmängiltigt- att vi måste liksom prata om det på ett större plan- än bara det här är livekultur. Utan så här, nej, nej, slow escalation är en grej som borde vara livekultur överallt, över alla. Mm. Mm. Och det är aldrig okej okay att anklaga någon för var har det varit- när personen måste ta hand om kroppsliga funktioner som sömn och mat- ja Nämen, Och nästa grej som händer mig På livet är ju att jag, Min flickvän har blivit gravid Och jag kast, det kastas i ansiktet på mig mm. ah. <laughs> För att koppla tillbaka till det du säger oh, att det, Någonting jag uttryckligen bad om Att inte spela på eh, Plockar hon upp och spelar på ändå oh. ehm, och, jag men, eh, men du dumpade ah. så småningom ja, ja men precis Och mitt live vart våldsamt mycket bättre Så fort jag gjorde slut med henne mm. ehm, Och bara så här typ jag hade en break -up scen som jag oft tyckte var väldigt bra- som hon oft tyckte var uh, konstig, typ tror jag. Uh, och sen var det klart med det och livet vart bättre. Och sista live-dagen, vi gjorde slut ganska sent på andra live -dagen, den dagen som är ett helt år. Mm. Uh, och sista live -dagen, då kunde jag fokusera på att terapeuta mig- och ja, men, så här, typ, hjälpa folk med att jorden går under- Mm. Det här är ju nästan ett, avsnitt, ett, ett, ett eget avsnitt av Livepodden, tänker jag, den här grejen, vad man gör när man upptäcker under spel att det har kört ihop sig. Typ, mm. Mina intriger funkar inte, jag och mina medspelare funkar inte ihop. Eh, får jag, kan jag dumpa dem och hitta ett annat kul spel Eller hur sterar jag mig ur en sån situation Det är jättebra avställning <laughs> Absolut det, det, är det gör jag ofta med väldigt dåligt samvete. Mm. Men det här har ju liksom, Arrangören har ju skrivit det här Eller vi har kommit överens om det här Och så bara funkar det inte Nej. Men hur kan jag göra det utan att ha ett dåligt samvete eller kan jag plocka in det här dåliga samvetet i spel? Hur kan jag utnyttja mina off-game-känslor in-game för att mm. de blir där ju över? Och där tror jag att det också ibland kan finnas lite kulturkrokar runt den här grejen med hur mycket ansvar jag känner att jag har för intrigen som det tänkt att ha eller uh. spelarna jag är kastad ihop med. Att jag har nog ganska många gånger känt mig liksom per off-game-dissad av att typ min livegrupp, alla drog iväg och att det är kul att spela på andra håll. Men jag har också varit i den här situationen det är inser att om jag ska ha kul på det här livet så hjälper det inte att jag pratar med en trygghetsvärd eller att jag går ner ett en spelledarrum. Utan jag behöver helt enkelt låta min roll säga fuck off i sitt sammanhang och hitta mm. något annat. Absolut, absolut. Så jag är glad att du gjorde det, du verkar ha det bättre efteråt. Ja men och det hade jag. Och... Ja men jag hade ett par riktigt Kul scener sista live-dagen um, Som verkligen räddade mig Och ja, men när solen går ner Över Andalusien Och José González spelas Då var det ett bra live igen mm. um, Ja, jag minns framförallt Våran sista scen just det. När, när vi, jag, jag Och min inge man Kommer till dig och ber om så här: Kan inte vi få lite parterapi Det mm. sista som händer och du säger, för jag, jag kollade det här i mina anteckningar innan för jag var ja. så här, ja, vi lajvade ju någonting men jag minns inte riktigt vad jo, du frågar, men, men Lucas som då var min ingame man um, var det du som dödade barnet? och oh. där går slutslåten igång och vi, vi lämnar den scenen Ouch. och det allting i luften det vi, det vi, vi reder aldrig ut det här utan alla alla bara tyst lämnar bordet och börjar tyst gå mot berget och tar nästa scen, som är då slutscenen, mm. och lämnar det här i luften. Och det var så snyggt, det var så välgjort, det var så tajmat, det var så, ah, helt fantastiskt. Men alltså, det är någonting i det där lite, det här öppna slutet som jag tycker är spännande också med det här livet överlag. För att jag kan vara en sån jävla saker för att man måste knyta ihop sin story. Tidigare har jag ofta varit det här att jag hatar när det öppnas slut eller när man slutar liksom mitt i något. Jag behöver min lilla epilog för att jag vill veta vad hände. Så gånger jag har mått som sämst efter live har varit just för att man slutar mitt i en ouplös konflikt och kände att jag kan inte kan reda ut det här riktigt. Men det var något intressant i det här livet eftersom så mycket var så flytande att det på något sätt funkade att lämna det mitt i där. Mm, mm. Mm, absolut Jag skrev flera epiloger. jag skrev tre varianter okay. Och jag brukar skriva olika varianter efter live För jag brukar liksom tänka i alternativa stories och alternativa mm. världsuppfattningar mm. Eller, eller vad man nu ska säga liksom. och, och, och det gjorde jag framförallt i det här Och det var så skönt att bara Ja om det här hände så kanske det här hände Eller ja, uh -huh. så kanske det här hände Och det är också okej okay. För det finns ingen av de här som är sann och alla är sanna exakt samtidigt. Och det har ju gjort i blackboxen för Gäll en gång. Det var jag och Anders Hultman som hade någon dramatisk relation igång och insåg att vi behöver något slags avslut men vet inte att riktigt vad det ska. Så vi drog ner i blackboxen och spelade tre olika slut. Mm. Och så lämnade vi det där då. Liksom, vi vet inte riktigt vad som hände. Det får vi komma överens om långt, långt senare. Mm. Och sen som en epilog skri så var det, nej men nu tror jag att vi kan landa vilket som stämde men när livet var slut visste vi inte det, för då har mm. man inte hunnit landa mm. Jag gör ofta så alternativa Aha. storylines även i blackboxes eller någonting mm. sånt Det Änster gjorde jag också boxes. under det här livet när vi gick in i blackboxen och spelade olika alternativa och, och det var så tydligt också att det var en, en ja live-kulturkrock när de andra inte var så vana vid eller det var mm. några som aldrig hade spelat blackbox senare och jag går in där och bara jag är ju pretolivare, jag har köpt väldigt mycket blackbox jag är ju ganska van vid det här och bara, ja ja, men vi kör alternativa scener här, och bara, Va? Vad då? kan man göra det? Ja, ja, och de blev alldeles tagna och jag tyckte, ja, det här var väl inte den bästa blackboxen jag gjort, men det var, väl, det var väl fint att öppna ögonen för det fler och det säger jag inte som en sån här självgod grej att så, jag är så bra, utan var fint att få introducera den här tekniken till mm. fler mm. och att alternativa stories får leva Ja men jag kan känna igen det där också med blackboxen särskilt när det är den här typen av grej att det här är egentligen en 360 live men det finns en blackbox på området som man kan gå till för att liksom in och spela blackbox-scener det känns som att det var lite trendigt typ när jag började live någonstans mellan typ 2005 och 2010 var det där ganska inne men eh, att några av oss, för jag som Nordic-spelare- som har kört ganska mycket Blackbox- att man tänker liksom på slags i perspektiv, vad skulle vi kunna göra? Men att just det, det där är en tyst kunskap- som kommer från min livekultur. Mm. Det där är ingenting som jag spontant kommer på i stunden- för att jag är så smart, utan det här handlar om- att jag har spelat mycket, mycket Blackbox. Ja, verkligen. Och att det, man måste liksom lära sig det, eller skolas in i. Mm. Vad kan man göra i en Blackbox- Mm, mm. Ja för det är verkligen inte självklart Och när Nej. vi ska försöka förklara vad en blackbox är Och hur man kan göra blackbox senare Så tycker jag att det är någonting av det svåraste Trots att blackbox är någonting av det bästa jag vet mm. Och jag lajvar den mest blackbox Men jag tycker ändå att det är jättesvårt Att förklara att allting är möjligt Det här är lite som mm. När man pluggar till lärare Du pratar om pausen här Och försöker lära sig vad man i klassrum Ja, man kan göra jättemånga saker i ett klassrum och det är extremt så här situationsbundet vad som funkar. Men det är ett fullständigt icke-svar om du aldrig har gjort det förut. Eller typ ungdomsmottagningens info om hur har man sex mm. brukar vara så också. Testa saker som känns skönt, det är olika för alla personer. Okej, okay, men om jag liksom aldrig har provat, var börjar jag ens? Mm. Liksom. Mm. Så det känns lite som en blackbox också. Jag tänker att Blackbox är ett ämne vi har pratat ganska mycket om i Livepodden och aldrig ordentligt har gått på djupet om. Så det tror jag att vi kommer behöva återkomma till den här okay, uh. uppsättningen folk ja, och ha ett avsnitt där vi snackar Blackbox. Förlåt, det känns som att varje gång vi poddar kommer vi få fyra nya avsnitt vi borde podda. Jag älskar det, det är det bästa jag vet. Åh, oh, det är så bra, det är så bra, det är så bra. Ehm... Um. Men för att komma tillbaka till det här då? Ja. Vad är liksom nästa, vad har vi inte pratat om? Jag tror att vi har gått igenom det mesta som vi hade skrivit upp på vår lilla lista. Det jag tänker att vi skulle kunna avrunda på lite är hur, vad tyckte ni om hela upplevelsen? Skulle ni gjort om det? Ja, Jag har fått vänner för livet, vill jag säga till er här runt bordet. Mm. Känner jag? Oh, ja, ja. Nej, men det, resan var fantastisk. Livet var bra för mig, men även att bara få. Jag menar, jag kände er innan, men inte så väl. Och nu har vi gått igenom något jättehäftigt tillsammans. Och på live så blir det ju så när man går igenom något jättehäftigt. Men med den, inte bara våra roller Utan nu fick vi ju lite mer än ett dygn på oss Att lära känna varandra mm. innan Och strappatserna innan och strappatserna efteråt För att ta oss tillbaka var ju inte heller <gär> <Det lät> <gär> <mest> <gär> det. Nej just det <gär> Nej, just ja. vi, och, vi kör från live-medrådet vid sex på morgonen Eller jag sovit kanske två timmar Och vi sitter och har ett jättelångt bra avrollningssamtal För mm. att du ska hålla i vaken när du kör Precis Tills vi ser solen gå upp över Malaga Och insåg att jorden inte har gått under Ja det var magiskt Ja det var faktiskt fantastiskt Ja men Jag tänker lite samma här, att jag funderade på att signa upp för liksom nästa uppsättning igen. För jag tyckte det var väldigt bra live. Jag tyckte att det var väldigt roligt, alltså hela det här paketet, att, att åka. Men jag kan ibland vara lite solitär att jag är så här, jag bokar min resa själv, för jag vill inte umgås med folk. Och så syns jag att det var jätteskönt att ha mm. det här tydliga sammanhanget. Vi tre åker ner tillsammans, vi åker upp tillsammans, vi tar hand om varandra. Men det ska vi säga uh -huh. att vi, vi hade ju inte planerat det. Nej. Utan, eller jag, jag signade ju upp som solitär och bara... Uh -huh. Jag åker på det här. Och sen så såg jag på listan att vi alla åker. Uh -huh. Jag signerade upp för att Samuel gjorde det. Ja, och jag signade upp lite för att Anneli gjorde det. Men jag... Typ, nej men ja. Uh. Nej men och sen tror jag också just den här att... Alltså jag tror att jag... Bo, jag har inte blivit så där fullständigt sålt på internationella live. Att jag tänker bara att det här är fantastiskt. Utan det är lite den här blandningen att... Det är lite mer grisen i säcken när man åker med sin fana på krigshjärta och vet att jag ska livea med de här tio personerna jag känner väldigt väl. Mm. Men jag tyckte om själva äventyret och jag tyckte att live-designen var fantastisk. Jag, men, jag, jag tycker livet var väldesignat, det var bra. Jag hade gärna åkt igen med det jag vet med mig nu. Eller jag, jag brukar inte gilla att spela samma live flera gånger så jag hade nog inte åkt på det igen. Men skulle jag, men, skulle jag ha möjlighet att göra om det hade jag nog... Ja. Jag vet inte. Du säger Lite dubbla på ja, ja, men precis. Men, det men jag känns hade väl bra upp ett nödschall. Det var flera saker samtidigt. Gud, ja. Mm. Jag, jag kommer inte signa upp igen nu på en gång i alla fall. Nej. För att den här historien var så viktig för mig att jag inte vill liksom, glömma den. Samtidigt så har jag verkligen inget emot att spela live igen. Jag skapar ett live, uh, The Devil You Know, som jag spelade, men som en annan roll uh, igen. Bara om två veckor nu. Så att det är, jag, har, jag kan verkligen spela om live. Och jag tycker att det här var en sån väldesignad upplevelse- att jag definitivt kan tänka mig att spela det igen. Mm. Men, men inte än. Inte nu. Nej. Och jag är rädd för att jag ska ta bort det här magiska som jag hade då. Och ska jag gå omkring och vara avundsjuk på den personen- som får spela min roll mm. och hur jag gjorde det. Ja. Och det vill jag inte uppleva. Nej. Och det där tycker jag är det konstigaste när man spelar om live- det här att se liksom sig själv- säger jag med så på avstånd. Mm. Och att det här är en helt annan person nu, en helt annan roll- för att vi kommer göra olika tolkningar. Mm. Mm. Men och det är helt uh, okej okay att det är så. För det finns ingen rätt tolkning, ska nej. jag säga. Det var väl också hela kärnan i mitt live- den här att hon hade kunnat vara jag. Mm. Och hon också. Och hon också, men så kanske det inte blev. Mm. Att... För, ja men, för, det var väl det jag tyckte var häftigast så att jag tänkte att det kommer absolut inte gå. Man kan ju inte ljuga in live, det är svårt. Den här grejen att flera saker är sanna samtidigt borde inte funka för att vi måste ha de tidiga tydliga ramarna för vad som är stämt och inte. Men på något sätt syns jag att den här grejen att acceptera att många saker är sanna samtidigt är ju en grundbult i vad vi gör när vi livear för att vi hela tiden improviserar. Du får en liten, liten cue av mig att det här hände. Ja, men just det. Det var som när du och jag träffade min moster. Ja, men hon med det röda håret som ja. är yvig liksom, ja, i sina precis. handrörelser. Mm. Och då har vi direkt liksom etablerat den här mostern som jag hittade på nu. ja, ja. Jag har eh, aldrig så... träffat din familj. Så jag Nej. vet inte om du har en mostarens. Jo då, fyra. Ja, men du ser. Ja, men just den här grejen att... Det borde inte vara förvånande för mig att det funkade så bra att improvisera även om det jag också gjorde var att växla vem jag är ganska ofta för att hitta på mosten som finns plötsligt mosten mm. mm. För att jag det det jättemycket till det. Jag. jag tycker du inte derailar railar mer än någon annan Jag tycker du håller dig på rail ganska väl Tack ja. Vi har nått en timmes inspelning mm. så jag tänker att vi, har vi något mer som vi känner att vi behöver ta i det här avsnittet? Jag tänker, jag avslutar med orden för mig ja. Med att säga Åk, ha kul ja. Satsa, det är värt det. Det, det det sämsta som kan hända är att du får ett äventyr Och vänner för livet ja. Det bästa som kan hända är att du också får ett bra live ja. Men, och, Jag tror det blir live-poddens Signum här För det har vi pratat om i flera avsnitt Men åk på live Ta ja, ditt ja. kragen, ta, rör dig utanför din comfort zone och åk på live. Och gör det ofta, och med folk du gillar, och med folk du inte känner, och folk du kommer gilla. Och åk på live på en resort i Spanien och, så får du åtminstone en härlig solsemester. Ja. Och hammam i, två dagar. Och i ja. två dagar. Det pratade vi inte ens om, hammammet. Vi kan låta det som hände på Hammammet stanna på Hammammet Det som hände ja. på Hammammet stannade på Hammammet Det var en svår mening att säga Men med det här så känner jag att vi har pratat Om allt vi behöver prata om idag Tack så hemskt mycket för att ni ville vara med i live-podden. Ja, tack Det här gör vi om Ja, och du som lyssnar surfa in på Livepoddens Facebook-sida och like oss där, det uppskattar vi Det har inte jag sagt så mycket i podden tidigare, men jag säger det nu, vi finns på Spotify nu, så känner du att du inte vill Hålla på med en extern krånglig skit Så kan du hitta oss där Lyssna gärna Och tipsa mina kompisar om livepodden Livepodden är rätt bra men vi behöver fler lyssnare Och hör av dig om du håller med eller tycker emot oss Men med det sagt så tror jag att det här avsnittet är klart Tack så mycket Anneli och tack, tack Tack tack Hej då, Hej då.